Imani yangu ni kwamba mishinda salama asalimi ni mpenzi msikil zaaji karibu kufata taifabari kwanza mokhtasari wa habari zenyewe. Ziaidi ya kitucha pesa milu ni hamsini sarafu za burundicho ki meibi mchana alhamisi katika kampuni fukange. Uwafanya kazi wa kampuni hiyo wadai kwamba wale tenda kisoicho ni wa, majambazi amba walukua kibibili silaha. Na ugavi wa sukari wandesha wa vema katika badha mitea kaskazi ni mwajiji la bujumbura mtani nyakabiga kiongozi wa utawala adekuamba sukari hiyo inagaiwa kwa kwa usimamizi wa viongozi tawala Na katika tarifa hita kujuzeni teteza soka ambapo vilabu viwili vya uingereza ndivyo vitashiriki finali. Kwa haya na mingineyo karibu ni langu Moize Misago mita mweongozona Alphonse Kubgimana. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Habari ikamili. Tukianza katika kurasa saa wasoka ni kwamba. Ukosefu usajili wa chezaji ni moja ya matokeo kwa vilabu vya Hispania. Kutufikia awamu ya muisho ya matokeo. Tokeo ya ligi ya mabinguwa ya ulaya, msimu huwa mwaka 1220 kulekea 1221, Hu ndio chambuzi wa mkufunzi wa kila wa Vitalo FC ambaye anafuatilia kwa karibu, mashindano hayo. Alain Olivier Niungeko maarufu Mutombora anarifu kwamba final ambayo itawaniwa na vilabu viwili vya Uingereza ikiwa ni Chelsea na Man City itakuwa nzuri kwa sababu ubingwa Uingereza ni ni wa kiwango taju kwenye maiki ya mwendetu Jamal Ivane ngenda kumana Ukiangaria ikombi likuwa siokombe raisi Hakini tijona kama Kuna timu moja moja Zikuweza kusajiri juta tizu ya COVID Misababisha watu wa wasitie pesa nini Wachezaji Hakini e, ukiangaria level ya izi mechi ni level kubwa Njoo mana nasema Ukifuka kwa hile WTM dofinari wakado dofinari Nikaze mekuimefanyika e, Nimeona kabisa mpina mzuri wa high level Musimu liopita timu ya Paris Saint Germain Meweza kucheeza finari Wapo ilicharazwa na baene mniki Ila mwaka huu imendorewa katika tika angazi ya nofusu finali na timu ya Man City. Je kwa upande wa Paris Angel memu wakaweme kosa nini ili fike atua finale. Ukiangela okay, mchezo wa Paris Saint Germain imecheza na Bayern. Bayern ni timu kubwa. Paris Angel memu nakueza kutua Bayern. Imefikiri kama ime mariza. Hei kajikuti mekutana na ingine timu barbe na Man City. Ni timu kubwa na... Okay. Paris Saint Germain kyangela mchezo wawe. Walejaribu kucheza first half. Lakini ikuludu walirudia sui wanaremba. Kama rukuwa na joa wa maisha mariza. Kisi wazi kama kwa ele review na kwa gaivu labda eh, Guardiola tactically aliona kitu akaweza ugeuza na ndio akapachikia mabao yao mbili na akapachikia enje ndio naweza nikasema imeonekana mfumo wa kocha Guardiola na mfumo wa kocha wa PSG ulikuwa tofauti jiu uliooneesha wakafunga mabao mawili na kule kwao waongeza tena na akapachikia nyingine goli ndio akapita na tukirudi kwa timu ya Real Madrid ni timu ambayo imepepea kwa kombe hili la mabingwa na ndii naongozikiwa na idadi ya kombe 13 je mwaka huu imekosa nini pa katika finali kwanza Real Madrid Dura timu kubwa zinwazio kusajiru wachezaji wazuri. Aki usajiruwa kwa hii season imeona wakua juu labda ni corona imesababisha. Alakini ukiona mchezoa wa wamecheza na timu ya Chelsea. Chelsea meitika ukimbia kabisa na wakajiamini. Uyona hata mabawa wameshindwa ni mengi. Chua nduza kina sema, pamefunga hili fiziki ya Chelsea, pakafunga taktikoli. Na mutanange wa finali utaambatanisha Manny City na Chelsea. Timu zote utoka uingereza je nikipi ambacho mashabiki wa soka wanaweza wakati katika finali. Mwashabiki wa soka wategeniai final itakuwa nzuri kwa ukweli juti mzote mbili. Hii hakuna mwategeza unghina wanazoleana wanacheza mua Premier League. E, itaunikana mchezo mzuri na mwatefunga gamo moja Chelsea physical league osawa. Ngambo ingine tactical league ukiangela Guardiola na tia sana nguvu kutactically na wacheza juhu waki. Vado vijana, yani kijana ikutana mwenzake juhu taona mwanaome nani na mwatefunga njuhu hivote na njuhu. Huyo amesikika ni mkufunzi wa timu ya Vitalo FC na amekoa kwenye mawakemwe zetu Jamal ngenda kumana na hati ya matibabo inahitajika kwenye vyombo vya sheria kwa wasiriwa wa unya nyasaji wakijinsia na ambayo huarimu katia pesa alfu kumina. Alfu kumina tanu sarafu za burundi ni kikwazo kwa wasiriwa kwani badhiyo hawezi kulipa pesa hiyo na hali ambayo inawapelekea kwa na kesi zao ambazo senakuwa zinaelekea mahakamani. Hayo ni matamshi ya bathi ya wa wasiriwa na kuthibitisho na Antoine Ichi Hagazeko anaisimamia mradi katika mungano wasiriwa wa uki mutawila bubanza. Kwa upande wao maafisa wa afya mkuwani uhumo wanasema kwamba hati hiyo inaharimu pesa alfu kumi. Na ikiwa ni saa 7 dakika 28 na tarifa hii Zaidi ya pesa milioni hamsini sarafu za burundi Zili biwa subu ya alhamisihi kwenye kampuni ya Fukang Inaodai kufanya biashara ya virutubisho vya chakula Badhi ya ufanya kaza kampuni hiyo Walio kuwepu papu hapo wakati wa Tukio hilo Walipigwa na butua na kusema kwamba majambazi Walio tenda kisaicho walikuwa kubebele silaha Mengi zedinae Omer Nduwayo Macho tukugara nira muridush Tuchetupa muri wa retni ya bari watu Walikuwa katika hali ya siinto fahamu Tulipofika Akina mama wafanya kazi wa shirika Foukang Linalodai kufanya biyashara zaada walishe Walikuwa wamejia wa machozi usoni Bila kuelewa hali na yowakuta. Wanaeleza kuingiliwa na watu Ambao hawakujulikana wametokea wapi Midahile ambayo mfuwa ilianza kunyesha Ndipo wakabisha hodi na mlinzi akawafungulia mlango Dakika chache badae Walimukaba shingo Mlinzi huye wakike Kisha wakampeleka ofisini Walimokuwa wafanya kazi Ndipo kuwalaza chale Na kuagiza kutoinua kichwa Kasoro anayetaka kufa Kabla ya kulazwa sakafuni Waliwanyanganya simuzao za kisasa Wezi hao walikuwa na vjombo vya vita Silaha aina Krashenkov Pamoja na bastola tatu Walimtaka kiongozi wa Foukang kualetea pesa zote kwa madai ya kurahisisha mambo ndipo kuwapeleka kwenye chumba cha hazina ambapo walikuta zaidi ya milioni ya rubaine, walizodai kuwa ndogo ila baada ya bossi kuonyesha leseni za malipo bank wakakubali hivo hivo mtu mwingine anayasema kuwa pesa zake zimeibiwa alikuwa na milioni kuminamoja za kulipa wanachama fukang walioibiwa wanadai kuwa wezi walikuwa na habari kuhusu malipo kwa wanachama Ambayo yangefanyika leo hii tulipotoka polisi walikuwa tayari wamewasili mahala patukio Shukran Omer Nundua Na kwa kuhitimisha tarifa ya habari ni kwamba uzaji wa sukari katika maduka tofauti katika mitaa jiji la bujumbura unendelea vema Ntani Buyenzi kwenye maduka matatu maduka mawili yamekuwa mekua sukari iyo mchana wa alhamisihi Ama mtani bwiza uzaji unaenda umeanza tangu jana usiku bila shida yote. Na mtani nyakabiga kwenye maduka mawili moja limekua likitua sukari hiyo huku nyingine ikiwa na ahadi ya jumanne wiki ijayo. Na kiongozi wa mtani nyakabiga jerve ndio kugayo anawataka raya na osimamia kugawa sukari inaopatika na jamarijane ngenda kumana. Mahara tofauti tulipopitia katika mitaa ya buiza nyakabiga pamoja na buenzi tulikuta shuhuri za ugavi wa sukari zinaendesha katika bathi ya vituo ambazo vinapatikana mutani buenzi hususan kwenye barabara ya ishirini namba kumi ambapo ugavi wa sukari uchua ugifanyika bila tatizo lolote. Na ilikuwa ni hiyo hiyo kwenye barabara atanu namba 331 mutani humo buenzi ambapo wa itaji wa sukari walikuwa wagipewa kilo moja kufikia kilo mbili. mtaani buiza duka tatu ambazo zinausika na kuendesha ugavi wa bida ya sukari walianzisha shuri hiyo jana jumatano ambapo walikuwa wakihudumia watumiaji vema. Mutani ya kabiga duka mbili ambazo ziliteuriwa ili ziendeshe ugazi wabida duka moja peke ndilo lilikuwa ligitoa sukari hiyo. Duru kutoka kwa ofisi ya mawasiliano katika kiwanda cha kutengeneza sukari sosumo zaereza kwamba tani elfu moja miaine ndizo zidatorewa muezi huu mei kwa wakazi wa manisupa la jiji la bujumbura. Shukran jama rizyane ngenda kuma. Na ahadi hapa mpenzi msikilizaji kwa nisa sabada dakika 32 sinabudi kutama cha tarifa hii. Nwa shukuru nyote ambao, umetoga sikotangu mwazwadi mwisho. Nima shukuru piafuni mitambo Alphonse Kubimana. Langu jina Moise Misago na kutakini mchana mwema kwa herini.